Program on Chin Radio 97.9 FM Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Chin Radio magyar nyelvi adását hallgatják a 97,9 MHz-en. Üdvözlöm kedves hallgatóimat! 2015. október 18-án vasárnap reggel. A mikrofonnál Petény Judit. Tartalmas órának nézzünk elébe. Megemlékezünk arról, hogy 94 éves korában elhunyt Magyarország volt köztársasági elnöke, göncárpád. A múlt szerdán Gábos Judit művész tanárral készítettem egy beszélgetést. Ezt két részletben fogjuk hallani, ma az első részt egy kis zeneművel fűszerezve, és a második részt pedig a jövő héten. Sikerült interjút készítenem Bere a a Kanadai Magyarországos Szövetségének kultúráért felelős alelnökével is. A Magyar Mondák kilencedik része valószínűleg csak a műsor végén fog elhangozni, mivel az említett interjúkat nagyon szerettem volna előrehozni a műsorban. Mielőtt azonban mindenbe belefognánk, hallgassuk meg Kálmán Imre Marica Grófnő nő operettjéből Ne szólj kicsim dalát, Német Marika és Simán József előadásában. Aztán folytatódjon Simándi Józseffel megint a mosolyországából Vágyom egy nő után. De fel a széprába, kicsi gép, hogy én azem haj, de jövek, Szól. Csak hallgass, úgy válaszolj, nézz rám, hogy senki sem értsem más, ez főbb, mint egy vallomás, De szój, ne szój, cicám, csak szép, Körülbelül belül két héttel ezelőtt kaptam egy meghívót az Otavai Magyar Nagykövetségtől, amiben meginvitáltak Bartók Béla halálának, 70. évfordulója tiszteletére rendezett hangversenyre. A hangversenyen Gábor Südét zongorázott. Számomra nagyon hirtelen jött ez a meghívás, és megmondom őszintén soha nem voltam még itt a rezidencián, és éppen ezért egy kicsit félve is jöttem, és nem tudtam, hogy mi vár rám, mivel, hogy én csak egy ilyen mezei zeneművelő vagyok, ezért nem tudtam, hogy mire számíthatok. Amit találtam viszont az valami csodálatos élmény volt, ezt el kell mondanom. Egy fárasztó nap után leültem, és egy kis szobában a zongora hangja és a rezgés megtöltötte a teret, és ez valami olyan csodálatos élményt nyújtott nekem, hogy bár azt mondtad te is, hogy Bartókot nehéz hallgatni, nem csak játszani, számomra ez egy nagyon csodálatos élmény volt. Úgyhogy üdvözöllek körünkben, Gábos Judit, és Köszönöm. szeretném, hogyha bemutatkoznál a hallgatóknak. Köszönöm, én egyetemi tanár vagyok, az Egri Eszterházi Károly Főiskolának a ének zene tanszékvezetője, ugyanakkor, mivel koncertezem is, ezért bár túl fellengzősnek tartom az ongoloművész címet, azért mégis... Pontosan rész tanár vagyok. Kolozsváron születtem, ott is nevelkedtem, ott végeztem tanulmányaimat, remek tanáraim voltak, tehát ilyen szempontban nagyon szerencsésnek Mondhatom magam, és ugyanakkor nem volt könnyű sorunk, tehát ezt el kell mondjam, hogy Eddig magyarként érvényesülni nehéz volt, tehát mindig az volt az érzésünk, hogy kétszer annyit kell teljesíteni ahhoz, hogy elismerjenek, de ez már a rég múlt, tehát ezen nem inszisztánik. Inkább a pozitívumait emelném ki, multikulturális közegben születt, egy több környezetben, alapvetően frankofon, ugye, a román kultúra, mégis a magyarság révén a német szellemiség is jelen volt, ugye például én gyermekkoromban édesanyámnak hála, nyaranként úgynevezett német szóra mentem, egy ilyen német faluba, ami egyébként az UNESCO világörökség része, Birthelm, Berethalom magyarul, és tehát németek is még ott voltak akkoriban is, nekem valóban kimagasló művésztanáraim voltak, akik egy olyan szellemi kincsel gazdagítottak, egy valamilyen fajta tartással, ami azt hiszem, hogy mindmáig éltet. Tehát itt kiemelnék egy párat közülük. Kiemelném Harald Engyurliut, aki aztán Németországba emigrál, majdnem mindenki egyébként elment, Zinger Györgyöt, Búzáspálta középiskolás koromból, Weiss Ferdinandot, aki egy világszímon kamaramuzsikus volt, sajnos már ő sem él. Tehát nagyszerű tanálaim voltak, nem csak a művészeti tárgyakból, hanem elméleti tárgyakból is. Tehát duskáltunk zeneszerzőkben. Szerintem a maga módján szép korszak volt a nehézségek ellenére. Ez nekem természetes, hogy egy multikulturális, hogy több nyelvet hallok magam körül. Tehát nekem ilyen szempontból az volt a furcsa, hogy 91-ben ugye én elvállaltam ezt a tanári állást Egerben. Ez úgy történt, hogy teljesen véletlenül édesapám aki egyetemi tanár és a kolozsvári elméleti fizikának a nagy öregje, Gábor Zoltán, találkozott egy tanítványával az utcán, és beszélgettek többek között rólam is, hogy én hogy vagyok, és akkor mondta ez a tanítványa, aki Egerben volt, a fizikatanszéken, hogy miért nem megyek oda játszani. És akkor beszélt az ottani zenetanszékkel, és akkor ők meghívtak, és az volt a legnagyobb meglepetés, hogy a koncert után küldöttség <gül> érkezett a, a művészszobába, és, és megkérdezték, hogy nem nem lenne kedvem oda menni dolgozni, és azt mondtam, hogy hát megpróbálhatjuk egy maximum egy évre, de hát 91. szeptembere óta, azóta is ott vagyok, kisebb nagyobb megszakításokkal. Akkor még nem volt automatikus a Magyar Állampolgárság, ugye? Nem, azért meg kellett szenvedni és az az igazság, hogy akkor még az nagyon nagy kincs volt, mert mi nem nagyon utazhattunk sehova, tehát kényszer volt, 93-ban lettem, ha jól emlékszem, magyar állampolgár. Én még román állampolgárként már elmentem, a Minnesotai Egyetemre kaptam egy meghívást, tehát nekem nagyon beindultak a dolgok, és tulajdonképpen a főiskolai és az, az egész környezet nagyon támogatott és segített engem. És ennek a bizonyos multikulturális ilyen sok mert ugye sok nyelvi hatás ért, mert franciával tanult, német szóra jártam, és angol órára a magánúton, tehát ez előnyömre szolgált magyar Országon, ahol abban az időben még nem volt az annyira nyilvánvaló, hogy mindenki angolul kommunikál. Nem csak a zenét vitted be, hanem nyelvtudásodat is. Igen, tehát manapság már ez nem egy olyan nagy kunst, de ez már rég volt. Tehát akkoriban még ez nekik novum volt, hogy én több nyelven tudtam kommunikálni. Szeretném, hogyha arról beszélnél, hogy hogyan jöttél ide hozzánk, és milyen út vár még rád, tehát merre fogsz menni? Úgy tudom, hogy ez a körút, ez a New Yorki Balasi Intézet szervezésében jött létre. Ők ugyanis pályáztak a Bartók évforduló kapcsán bizonyos támogatásra a Nemzeti Kulturális Alapnál, és ők meg is nyerték ezt a pályázatot, és ennek keretében vagyok én itt. És akkor, tehát ott voltam először, 12-én, tegnap játszottam itt és holnap utazom Torontóba, és holnap játszom Toronto-ba És utána van egy szusszanásnyi időm, és egy kicsit ilyen baráti meghívás is következik, és elvállaltam azt, hogy lemegyek Szarazoltába a kosut klubba. Ez október 22-én lesz. Ez nem kapcsolódik olyan nagyon tömören ehhez a három koncertnyi sorozathoz, mert ott már az október 23-i megemlékezésnek az előestén fogok játszani, tehát nem fog megszólalni az egész műsor. És az a pedig? Utána őssziszület van, hát ha megérkezik a repülő idejében, és én is, csomagom is, akkor elég maratoninak tűnik, akkor megyek tovább, megyek haza Erdélybe, igyekszem édesapám <gül> születésnapját ott tölteni, és utána pedig, igen, utána pedig visszamegyek Egerbe, és most a következő nagy falatom az teljesen más dolog. Beethoven 5. zongora versenyt fogom játszani a Marosvásárhelyi Filharmonikus zenekarral. Ez egy teljesen más, tehát ez most furcsa lesz nekem ez a váltás, de majd igyekszem. Végül is formálásban állítólag bartoknak a példaképe volt Beethoven, úgyhogy. Hát nagyon szépen köszönöm. Én nagyon sokat tanultam tőled már csak abban is, hogy visszazökkentettél abba amit már lassan elfelejtek ebben a rohanó világban, hogy igenis szükség van egy kis kikapcsolódás a zenére, és ez van annyira fontos dolgok, hogy az embernek a lelki békéjét Igen, hát örülök neki, hogyha ilyen hatással volt rád a koncert. Nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert kívánunk neked. köszönöm. Köszönöm, hogy itt lehettem. Következő hírt az index.hu honlapon olvastam. 94 éves korában meghalt Gönc Árpád. Kívánságának megfelelően nem az állami protokoll szerint temetik el. A volt államfő a végakaratában rendelkezett arról, hogy ne a Fiumei úti nemzeti sírkerben, hanem óbudán temessék el, és a szertartáson nem mondjanak beszédet a kormány és az országgyűlés jelenlegi vezetői, és Áder János, jelenlegi köztársasági elnök sem. Azt kérte továbbá, hogy a temetésen ne legyenek ott közintézmények és hivatalos minőségben a magyar vagy külföldi politikusok. Továbbá nem kérte katonai tiszteletadásból és díszsortűzből sem, ami egyébként járt volna neki, mint volt hadsereg főparancsnoknak. A végrendelet temetésre vonatkozó része valószínűleg Gönc utolsó bírálata volt a kormányzat felé, a volt köztársasági elnök holtában is szeretett volna biztos távolságot tartani, a jelenlegi kormánytól. Pénteken a család és a Gönc Árpád alapítvány által közeladott gyászjelentés szerint a volt államfő temetésére mindenkit elvárnak, akik tisztelettel adózni Gönc Árpád emlékének. A temetés november 6-án, pénteken 15 órakor kezdődik az Óbudai Temető 16-os parcellájánál, 56-os barátain Bibó István, Litván György és Vásárhelyi Miklós végső nyughelyéhez közel. A ravatalnál Gönc egykori raptársa Mécs mond búcsúbeszédet, és Várszegi Asztrik, Panonhalmai főapát vesz végső búcsút tőle, romai katolikus szertartás keretében. A temetésen közreműködik működik Koncz Zsuzsa, Bródi János és Bálint András. A család azt kéri, hogy a búcsúzók csak egy-egy virággal, róják le a kegyeletüket, a koszorúra szánt összeggel pedig a kézenfogva alapítványt támogassák. Voltam egyszer is, könnyű dolzsó. Jártam én egy száz kislány után. Éttem annyi rózsám, május éjjelén. Mégis egy magam maradtam én. Már megettem a kenyerem javást. De nem tudom, hogy mi a boldogság Megálltam volna egy kis én is. De hát az élet sok odor tovább Az ember mindig akkor látja már, A szerencsét mikor már Reggelinek nem a május, és seni Music and community events in the national capital region. This is the Hungarian Show on Chin Radio 97.9. Helyi esemény naptárunk ismertetése következik.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 református lelkipásztor. 2015. október 25-én vasárnap, megemlékezés lesz az Ottavai Magyarházban, az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. Díszvendég dr. Ódor Bálint, Magyarország, kanadai nagykövete. 2015. november 1-én vasárnap, lángos vásár lesz délelőtt 11-től délután 2-ig. 2015. november 3-án kedden, János Vitéz a Komáromi Lovasszínház előadása. Felhívom a figyelmüket arra, hogy most már megtalálhatnak minket a világhálón is ottavai-magyarradio.ca címe Kedves hallgatóim! A mai adásban fognak hallani egy riportot Bede Fazekas Zsoltal, a Kanadai Magyarok Országos Szövetségének kulturális alelnökével. Ezt az interjút Kecskés Tünde készítette. Úgy gondoltam, először mutatkozzon be ő, Hát, ha még fogjuk hallani a hangját a jövőben. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Kecskés Tünde vagyok. Tünde, honnan repített ide a szél? Két éve költöztem Kanadában a családommal, három hónapja ott tovább, Szeretnék itt is közösségi munkát végezni, úgy, ahogy otthon is tettem. Tíz évvel ezelőtt a civil rádióban volt egy műsorom. Nonprofit közösségi rádió, ahol környezetvédelmi témájú heti egyszer jelentkező műsort szerkesztettem. Az elmúlt tíz évet főleg a családommal töltöttem és kecsketartással foglalkoztam. Mindent elintézett ahhoz, hogy részt vehessen az október 19-i választáson? Az Elections Canada küldött önnek egy választói tájékoztató kártyát, amelyen szerepel a választás helyszíne és időpontja. Ha nem kapott kártyát, vagy a kártyán nem az ön neve van feltüntetve, ellenőrizze, hogy szerepel-e a választói névjegyzékben. Látogasson el az elections.ca oldalra, vagy hívja az 1 804 63 6868 68 az telefonszámot. Az Elections Canada minden információt a rendelkezésére bocsát ahhoz, hogy le tudja adni szavazatát.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 Hogyan ejted ki a szervezeted mozaik nevét? Csak, mint kámosz. A honlapoktól találkozó célkütízések kettes pontjában a magyar nemzeti érdekek pártatlan képviselőtét jelölítek meg. Miért gondoljátok, hogy a magyar nemzet érdekeit kell képviselni, mikor egyszerre rendelkezésre áll egy teljes kormányaparátus? Nem erre a kérdésre készültem elsőre, gondoltam, hogy majd egy kicsit a kultúráról beszélgetünk. Most olvastam egy cikket a kanadai magyar hírlap oldalán, amiben többször elhangzik az a vár, hogy ugye Magyarországról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 konzervatív, jobboldali ember vagyok. Kanadai Magyarok Országos Szövetsége most, hogy megjelentek különböző lejárató cikkek az itteni helyi lapokban, ami szerintem nemzetközileg felháborította a magyarságot. Egészen egyszerűen hazugságok jelentek meg az újságban, és a, a, például a Toronto Star-ban, a Global Mail-ben. Tehát az a probléma, hogy ezek komoly országos napilapban is jelent meg olyan cikk. A véleményünk szerint nem az igazságot Na Most tudok róla, hogy a Kanadai Magyarok országos Szövetsége is egy közlemény közzétett, hogy tiltakoznak. A kettes pontban szerintem ez van. Én is beleegyeztem abban,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 és ezt a befolyó összeget különböző célok támogatására fordítjuk. Ott tavában épül egy holokauszt emlékmű, hoz a Kanadai Magyarországos Szövetsége a befolyt tagdíjakból egy nagyon komoly összeggel, nem tíz fillérrel hozzá fog járulni. Úgy tudom, hogy ott tavában épül egy emlékmű, ami viszont a kommunizmus áldozatainak az emlékművel lesz. Ahhoz is hozzá fog járulni a szervezet. De hogy a Kárpát-medencében talán az elnökkel kellene egy interjút csinálni, méghozzá az előző elnökkel, a Feszti Dániellel aki nyilván erre tudna válaszolni, mert én megmondom őszintén nem tudok róla. A Kanadai Magyarok Országos Szövetségének a lényege ernyőszervezet, amiben beletartoznak a különböző magyar házak, kulturális és ilyen-olyan csoportok, mindazok akik hajlandóak részt venni ebben a munkában, és mi koordináljuk a programokat. Kovács Nóri fog novemberben turnézni Kanadában. Kovács nórit, nem a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége hívta meg, hanem az extra Hungária alapítvány, viszont fölajánlották a Kanadai országos Szövetségének, ha már itt van a Nóri Kanadában, akkor éljünk a lehetőséggel, és koordináljunk le egy turnét. Én inkább arról szeretek beszélni nagyon sok, mi, mennyire tragikus az, hogy ma egy irodalmi estet, egy komoly zenei programot, egy könyvbemutatót, egyáltalán egy komoly programot ma eladni Kanadában az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 kikapcsolódni a kicsit igényesebb kultúrára ma már nem igazán akkora az igény, mint volt korábban. Rettenetesen nehéz helyzetben van a kultúránk, a nyelvünk, az identitásunk. Ez az igazi probléma. A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége próbál segíteni. Néhány kérdésem van a szervezet működéséről. Például, hogy hogyan lesz valakiből elnökségi tag? Hogyan váltál te a kultúráért felelős alelnökké? Az előttem regnáló alelnök lemondott. Engem pedig megkértek, hogy elvállalnám-e ezt a pozíciót. És akkor volt egy választás, ott bekerült a nevem, és akkor szavazás volt. Tehát az elnökségi kik azok, akik szavaznak ilyenkor? Hát van egy elnöksége ennek a társaság. Ez valami. ennek a szervezetnek a tagdíja úgy van felállítva, hogy mi, akik dolgozunk, tehát az elnökségi tagok, mi 50 dollár tagdíjat fizetünk évente, És kifizetem, mert a célt jónak látom. Na most, ha belép az ott tavalyi magyarház, az ott van 100 tagja, akkor ők 100 dollárt fizetnek tagságként, tehát a tagsági díjként egy évben, ami egy embernek egy kerek dollár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 Hát nézd, a Kanadai Magyarországos Szövetség egy ernyőszervezet. Az ernyőszervezet alá tartozik számos magyar kulturális egyesület, kultúrház, és tulajdonképpen ez egy közös munka. Ezt a novemberi turnét akkor ebbe ugyanúgy bedolgozott az Ottavai magyar ház. Te, mint alelnök, csak a koordinálást végzed. Persze. És önkéntes munkában. Persze. Próbálunk keservesen kulturális programokat szervezni országszerte. Se pénz, se érdeklődés, tehát nagyon nehéz. Ha a KMOS-nek a hírportálját olvasom, a Hungarian Reportert, magyarul tudósítót, hm. akkor ott én kizárólag csak kormánypárti híreket olvasok, látok. Igen, ez egy ilyen dolog. Mit tudok erre mondani? Ez Talán ezért gondolják azt az emberek, hogy kormányvágyalap hát hát ez Ezt senki nem tagadja. Engem a megkérdez valaki, hogy én kormánypárti vagyok-e? Persze, hát én még a rádiónban is elmondom, tehát én ebből nem csinálok titkot, én feltételezem, de az a gyanúm, hogy többnyire konzervatív vagy jobboldali emberek alkotják ezt a csapatot. 2012-ben megalakult ez a szervezet. Tehát Montreál, ha jól tudom, Montreálból jött az ötlet, a Montreali, Montreálban van egy, nagy, van egy nagy szervezet, ami alá tartozik az összes kisebb szervezet, és akkor a, a Csukli Andor, ha jól emlékszem a nevére, de azt tudom, hogy ő javasolta Feszti Daninak, hogy jó lenne egy ilyen országos szervezetet létrehozni. És akkor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 ezt máshol is csinálják. A honlapon látható postacím mögött iroda áll? Nem tudom. Kedves hallgatóink, további információkat találnak a szervezet honlapján a www.kmos.org oldalon. Bedefazekas Zsoltal a Kanadai Magyarok Országos Szövetségének kultúráért felelős elnökével beszélgetett Kecskés Tünde. Ezzel elbúcsúzom önöktől. A Bedefazekas Zsoltal készült interjút teljes hosszában, majdnem 40 perces hosszúságában, meghallgathatják majd az ottavai magyar rádió.ca honlapon. Kecskés Tünde kérésemre az összegyűjtött hallgatói kérdéseket tette fel. Megkerestem a jelenlegi Kámosz elnökét is néhány kérdésemmel, de a honlapon megadott e-mail cím nem él. Szerettem volna Lappóhos Tibor keletrégiós alelnökkel is riportot készíteni, de ő ezt elutasította. Ezért az összegyűjtött kérdéseket eljutattam hozzá, amiknek megválaszolását ugyancsak elutasította. Számukra fontos, hogy kérdezzünk és válaszokat kapjunk. Hiszünk abban, hogy csak megfelelő tájékoztatás és kérdéseink megválaszolása után tudunk felelősen döntés hozni és leadni voksunkat valami mellett vagy ellen. Ezért indult el egy beszélgetés az otovai magyarok között, Amibe bárki bekapcsolódhat. Célunk, hogy az ottavai magyar közösséget összefogjuk, a többség igényeinek megfelelően a helyi magyar kulturális és közösségi életet felpesdítsük. A Magyar Házat megnyissuk mindenki előtt, hogy ott szabadon és politikamentesen is szívesen járjon mindenki. Támogassuk a közösséget és annak rászorulóit. Számunkra fontos az átláthatóság és a nyíltság a közösségi életben. Most pedig a kanadai leghíresebb slágerek közül a mait nem kell bemutatnom önöknek. 1968-ból Guess who these eyes? Ezek a szeme. Én most elbúcsúzom önöktől viszont hallásra a jövő héten. These eyes cry every night for you, these arms you bring my world to an end this heart could not accept and pretend to hold you Music and Community Events in the National Capital Region. This is the Hungarian show on Chin Radio 97.9. <muchos> <muchos> <muchos> Megjelennek, hőseik még köztünk élnek. Amikor András király hazahívta öcsét Béla Herceget, nem volt gyermeke. Béla Herceg viszont már Lengyelországban nemzett fiakat, Gézát és Lászlót. Ezért András király örökösévé tette őt, mondván, Kedves öcsém, osztozzunk az ország javain. Nincs nekem örökösem rajtad kívül, te kövess a királyságba. Három részre osztották az országot. Ebből kettő a királyi fölség tulajdona maradt, a harmadik részt a herceg kapta tulajdonul, régi szokás szerint. Magyarországnak ezen elosztás a hercegei és királyai között a vizálykodásnak és hadakozásnak magva volt kezdettő. Az úr 1053. esztendejében, röviddel azután, hogy Henrik császár szégyenletesen hazafutott Magyarországból, András királynak fia született, Salamon, akit hamarosan Dávid követett. Öt év telt el békességben. Ekkor András király követeket küldött az időközben elhalt császár özvegyéhez, hogy adja leányát Juditot feleségül az ő fiához, Salamonhoz, miképpen a császár megígérte. A császárné megtartotta hível, amit férje esküvel ígért. Horvahatár folyó mellett ülték meg a lakodalmat és a Békeszövetséget nyomatékosan megerősítették. Béla Herceg nova a közeli várában országolt, az esküvőről távol maradt. Hamarosan ezután András királyt szélütés érte és ettől fogva télen-nyáron hortszéken cipelték. A betegség és az atyai szeretet gyakran elhomályosítja az igazságot fürkésző szemlátását. Ez történt András királyal is. Uralkodásának 12. évében vénségtől rokkantan fiát Salamont, még mint ötesztendős gyermeket egész Magyarország királyává kevette. tette ugyan, hogy ezt az ország békessége érdekében cselekszi, mert a császár nem adta volna leányát az ő fiához, ha meg nem koronázza. Akkor aztán Salamon koronáldásán azt énekelték Latinú, légy ura testvéreidnek, és Béla tolmács útján megértette, hogy a kisdet Csalabont az ő urává rendelték, súlyosan mértletlankodott. Mások azt mondják, hogy Béla Herceg és fiai Géza és László, meg az ország összes főemberének egyetértésével kenték fel Salamont királyát. De aztán konkói hintők ösztökélésére gyűlölség támadt közöttük. A sugdosók ugyanis, akiket nagyon kedvelnek a minapjainkban, azt beszélték a királynak, hogy Salamon csak úgy uralkodhatik, ha öcsét Bélát megöleti. Másfelől Béla herceget rábeszélték, hogy itt az alkalmas idő a királyság megszerzésére. Salamon kisfiú, apját pedig a vénység és a korság megtörte. A király megértette, hogy halála után fia nem uralkodhatik a herceg akarata nélkül. Amikor tehát mindketten várkonyba mentek, a király magához szólította két hívét, tanácskozott velük négy szem közt, mondván... Meg akarom kísérteni a herceget, a koronát akarja-e, vagy a hercegséget. Ha a herceg jó békességgel a hercegséget akarja, legyen az övé. De ha a koronát, nosza ketten fő emberek, keljetek föl, és ugyanezzel a karddal vágjátok le a fejét. Azok megígérték, hogy úgy cselekszenek. De a hírvivők ispánja Miklós, aki a palota ajtaját őrizte, mindent hallott. Amikor a herceget behívták a királyhoz és belépett az ajtón, az ispán odasukta, ha kedves az életed, a kardot választ. Herceg, én megkoronáztattam a fiamat. De nem kapzsiságból, hanem az ország békessége kedvéért, melyet a császárral kötöttem. Járj el azonban szabad akaratot szerint, ha a királyságot akarod, vedd a koronát, ha a hercegséget válaszd a kardot. Egyet -egy közülük engedj át fiannak. ám bár igazság szerint a korona a tiéd. A herceg nyomban megértette Miklós Ispán szavait. Legyen fiadé a korona, minthogy már föl van kenve, és ad nekem a hercegséget. Erről a király a lábaihoz hajolt, ami ritka eset volt. Azt gondolta ugyanis, hogy együgyűségből adja fiának a koronát, amiképpen azt levente adta neki. A herceg azonban félelemből cselekedte ezt. Óvakodván a király újabb csapdájától, egész háza népével Lengyelországba ment a sógorához és a segítségét kérte. Boleszló fejedelem kétségesen a segítségére sietett. Három dandára is támogatta Béla herceget, úgy tért vissza Magyarország. Halván ezt András király családját és kincseit német földre küldte. Sok magyar főember nem velük együtt és császári napától küldetett sereget a maga segítségére. Ajándékkal megfogadta a cseherceget is, akihez atyafiság fűzte, és bizakodott zsoldasainak nagyszámában. Magyarja azonban nem sok volt. A legtöbben Béla herceghez csatlakoztak. A német vezérek dühösségüktől hajtva csapataikkal hamar átkeltek a Tiszán és megütköztek. Isten segedelmével Béla Herceg nyert győzelmet. A német majd mind oda veszett, vezéreik fogságba estek. Az András királyjal lévő magyarok pedig átálltak Béla Herceghez. András király Németország felé futott, de nem menekülhetett. Mert amikor a Mosonika kapunál Béla serege utólérte, a beteg király nem tudta többé tartani magát a nyerekben, a földre zuhant, és a nyomában futó lovak átgázoltak rajta. Félholcan vitték Zirc nevű udvarházába, ott lehelte ki lelkét. A gyásztól és bűntudattól lesújtott béla herceg Szent Ányos monostorában temettette el, melyet ez a király alapított tihanyban a Balaton taván Még ugyanebben az évben Béla herceget fejér várott, szerencsésen királyá koronázták. Történt pedig mindez az úr megtestesülésének 1060. esztendejében.